Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezenton në ligëratën me temë si fatet apo cilësit e muslimanit. Ata që, ja. Ata që kur fionën e vetë nuk e më shojën, u e vetë nuk e më shojën, u e vetë nuk e më shojën, u e her me kuën, rrenën, por fionën qitë një her e fionën vërtesa, fionën sa t'i ka, Ma do ayat kami duhu es-sura. A qalati zurtu til jelar u bida ma'a ku yushu. A qalati yaqisat al-has. Ata shin jinwan na mazan. Ata shi ruini. Leni na evet ki junen yaq blazun qotul celajak ka bulbahni. Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi al-ulama rahmanine ihsane ne lutpine djudine kerime tin e ki e der hummet muithraman ram ligeron mullaaten efendi tornava tornava tornava tornava bismillahirrahmanirrahim <tip> qanunahu taala fi kitabihil karim Inna al-muslimin wa'l-muslimat wa'l-mumineen wa'l-mumina'ti Wa'l-qanikin wa'l-qanitaati wa'ls-sadikin wa'ls-sadikati Wa'ls-sabirin wa'ls-safirati Wa'l-qashiyin wa'l-qashiyat wa'l-mtesadikin wa'l-mtesadikati Wa'ls-sahimin wa'ls-sahimati wa'l-hafirin wa'l-hafirin wa'l-hafirati Vezzakirin allahe kesiren ve zakirati ayazda allahu lehum mağfireten ve eclen azimah Sadakallahu la razihe jelleka rasuluhu nebihil kerim ve nahnu ala mafarih qalikuna ve razikuna min ash shakirine ash shahidine fi kalbin selim Olaz-i muslimah Sadd Dhe të dojnë në pas, lidhje me leqi, elhamd i boftë Allahit, në ka po zotin nësiv, me kanëm të të sifatë që i kanë gjithë zotin dhul gjelalëm qitë aje të kërri. Mirat të zotin dhul gjelalë përko janë qitë aje, se i kanë sifatë dhe mirat në shpimanit, edhe Allah i dyrgjelar, aty në njësme që ja u kaftën të mtuve, pakshishe të veta, dhe rejtët e që njësit dhe të mirat të veta njësit përpojnë në nare të zotë i dyrgjelar. Zotë i dyrgjelar, në vitajet, po thotu së të i dhe bilak, inë në në muslimin e për musliman, muslimante dhe muslimanet, i ka përësmen për, të zhortin kitë ajet, njonën ma shtjetërës gjithë një herë, moshme dhe femna. I shmeti i Zotin dërgjelar, një gruën pejgrave të pe i gamberit, i tha pejgamberit në atë naci i zlipi kjo ajetja rrësul dhe të bërës. I shmeti madhë shumë herë po përmenën moshkujtën Kuran e gratë pakte përgëmberi shuko ati si dhe për zjedje, nesrët këthot po kjo ëmëm i selle me ka pos emni nënën jonë, e shësa përgëmberi, kjo janë guba po thotë të veshin vojzit përgëmberi tërhipin ytve, e ndi gjoba fjallën e Zotër dhikë gjëlar, që nashkinje dhe njeve bashkë me vura, nga zbata që i laudojnër në laudojnër e dhe njeve kravë. E se i dhe billahin e në mëslimin e në mëslimat, ata që janë mëslimane dhe mëslimane, ata që ju kanë shtru urnit zotit kërgjelat, si moshkujt ashtu e dhe fërnat, e kanë prënu fejt islamit, dhe lëmuminin e dhe lëmuminat, edhe ata që i kanë besu e zotit fej moshkujt e dhe fej fërnare, Velkani ti në velkani ta, edhe ata që i kanë buë zotit i taat, që i buën zotit i taat, amburra handra. Dhe sadikin e vësadikat, edhe ata njëherz femene dhe moshkuj që i kur flasin e flasin të vërtetën, e kur njëherë dhe i kuj e syne nuk dhejtë. Dhe sabirin e vësabirat, Edhe ata njerëz ose ato femna që kër t'ja uqo zotit do një musibet, do një belon, i bojnë zotit sabër e nuk i bojnë shiqajet. Dhe lëkashi i në dhe lëkashi a. Edhe ato ata moshkuj ose ato femna që zotit dë gjelarë kër t'jinen i badet, zotit bojnë hushu trupin e vetë. E para çesin para Zotit, pam aninë kuj, nuk rrugshyrin djathën smujt, por sikur me koni i bind dalën para huzurit të Zotit të gjallam, se kanë frikë vei Zotit. E frikë e Zotit ishte në ata me bukur shi, kur vinën në huzurin e Zotit të Djalalut dhe të Bunzot të Fuatit. Veëmë të sadiqin e veëmë të sadiq bash edhe atë atë që jepin për i moshkujve u ka do zoti pasunit edhe jepin për zotin si kur fazet ashtu edhe vazjipet edhe në afilet që s'jonë fazat vazjip po jepin në afilis ato për i zotë zotit i posë e femnat kanë dhe atë u pasunit e jepin për i zotë zotit dhe sa i mine dhe sa i ma edhe atë njerëz që nëgjinojnë për Allahin dyrë gjelarën, ose përna, gjyë poti përmene dhe këzotit, që për Allahin dyrë gjelarën, nëgjinojnë mujnë Ramazonit, edhe plus mujt Ramazonit, ka iherë të gjinujnë edhe nafile. Velhafi dhinë e purugjehën velhafi dhaë, dhe shaqja mos ku jose kanë tieruin arsin e vet, merën e vet, nuk e friqin. Ve nadirin Allahu kesiran gazafirat. Edhe çka kanë njerëz si Zoti i bojën, Zotin e bojën zicër shumë. Edhe çka do bëna ti Zotin e bojën zicër kur pandër prit. Si çyne sumufëve, si çyne si ndjer hombeve të imit aty këtu. E atë dëllohu lehëm, këtynë e zoti ja u ka bo vajt, ja u ka përëndu, martire të ezerën a adhima, me i falë zoti gjunarë të tynë, me i falë zoti vajt, ja u ka bo, edhe ja u ka bo vajt me ju rronë të mirat më dhoja, që të, të mirat e zotit shumë që janë dhe të më dhoja jënë në gjenet, Zotë i dhullgjelorë të të njerë si i kanë që të i badetët, kam i pagu Zotë i dhullgjelorë nesër në harët kushkojna me që ne. Lazën Zotë i koshu i shërë që edhe na jim pe i qatune. Allohi Arabi përfora se thonë që jim pe i qatune, diher thonë në bëhë të kabullë. Allohi Arabi gjitha këtë u të badetët si i kanë gjetë që të gjinme, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allah e Ara pësevte një herenutum Zotin që të na i brënën të ujë badete Këtë na i vëndë bon kabul E ma zënena Zotin e boft në si Betë mira të veta me na gratuajnë që ku të të ja, ha, për, a, e. në të në të të pojnë atë Zotin Ja, hapële, hapële, hapële, hapële, hapële Vlazën në mëshliman Mygjde e madhe është për një mëshliman që Gjinet në qito sitate që i kanë Zothin, të Zotin dhëtë gjelatë Pojën fjalë të Allahit e në Koran jazim shanë, e i ka gëzue Zotë i për zgjadën dynja atri që padekë, ju ka do në mygjde ata njerë si qinën që do unë, ata, musliman, zotit, gjelan, ata Allah, që jo në një skimanë, lirën në dësimin e Zotë i të gjelanë, ata që i besojnë Allahit dhe fejkamberit dhe t'i që jam vjetët e me leqve qitabëve, e ka në imanin, musmen që i hamën të billahit dhe me lajt e qitabëve, i rehen shartët e imanit, ata që i kanë vësu Allahit në gjellarë. Kur thëmë i kanë vësu Allahit, të nga emrët e Zotit duhet me i vësu, se nuk është vetë tëm e kufizun e imani, vetëm që të gjartë ta. Në mazaninat duhet dhe dhe kretë emrët e Zotit me i vësu, se atë një emri që është parë njështë me i vësu, a e nuk është muslimon, nuk është imanin të munilet, dhe gjitha emrë të Zotit duhet një posë të më imam që Zotit duhet gjelar të në e kaquë dhe partë në e kaquë dhe partë në e kaquë dhe dhe ata që i tahtit Zotit duhet që i shmojë ku i ka thirë allohin gjinën i taht Zotit duhet gjelar e ngujnë allohin e ngujnë begambenit e ngujnë emrin e Zotit duhet gjelar që ka u ka thot Zotit edhe feja islame ata që nuk përklasin sa adhika janë Ata që kur fjallën e vetë nuk e mësojnë, gojën e vetë nuk e mësojnë, kur njëherë me pojnë, renën, kur fjasin gjithë njëherë fjallë, vërdeta, fjallë sadhika, dhe kur njëherë fjallet, ajo boja ju në nuk të të malë ajarëni, që ka nuk duhet me pojnë. Ata dhe që zotë të dylgjelarë, kur ti nëmati bojnë hushur, Ata dhe që i ekin sadaq, Ata që Gjellar, ma, i nginojnë Ramazan, Ata q Njerin e vetë që dy njerë dhe vlozën zotit të gjelonja ka ku batë gjelitën. Ai njeri që jetë gje vetën që i gjinët në qito vendës, duhet me posë edhe rinutin të zotit që zotit përmyshtu. Se arrojit të gjelonjë fjojt e vjeta, batët e vjeta, nuk i ngrej prapë. Shka ta tonë zotit që ashtu kohë me kohë. Rabbenave atina, mave atena, Allah, ushullikevelatu, zina jo me fjane. Ja, rabbi, anati njëve ato që ne e ketë tëmtuhe me fjale në pejgamberit, e më shnavon mahzun di fjametit, in në kelatu të në përmija, që të jemi allati ato që ne e ketë thonë, ti e indu me thonë nuk i dhjel prakë. Zotë i Vërgjelarën fjale të dhe që ne e ka tëmtuhe, prakë nuk i dhjel, lozën nuk i dhjel, Qaj në shlimon ose në shlimon e që qi gjinët që do sifatët, a e dhe duhet me posë u mydin edhe shpresën të Zotit dhërgjelar që Zotit ka me pakur me gjendet njëtër po shpojnë anate. Runa, Zatë, Vullazën, në shlimon pëja kynët që zgjinën në kur një sifatë të i, i kynët, edhe i po aporë që dhe duhet me kynët. Në islamizën edhe një iman, edhe një tarët Zotit dhërgjelar, edhe në kushu që jinen krejt mushlimontë dhe mushlimonet padatim se këto është varsht në partë i ajmi për gjithë së një mushlimon me i këllu të dhe tyrat qajit që i ka në ka qajita që naka i naka u dhunë zotje dhe pejgamberja a.s.w. A në disa edhe në drejtësi me folët drejtë të në mushlimon që jinen në të vajtëje të nga shta po mushlimon që nësa dawk mugjinë se nuk është pasulit nuk ka më dhon nuk e ka bërë secatin nuk e ka bërë sadahun aj na sa përkum na mërsa dor aj këtë sipas mugjinë por pej zotit marrum frat lutjet aj me këtë sipas se vien çetri bërmasi po thot ve sabirine ve sabirot ve sabirat adatëri i buin zotë sober sober Ata njërë të përpora përka kumë, Ata njërëz e fritojnë dhe rejtën e atinat që jepë sa do. Se mazoro është dozen me duhuë e në vujtje se në gëzimë, në shlimani që ka, a i e për Zotin, edhe Zotin e pagunë ato, por prapë këtë që shka, sjetë ma hrumpe i pasmënistat i në që ka, se kërë e ka mazoro me bojë, kur nuk ka, në vujtje, E në muslimon që iska edhe në vujtë që i bën Zotit sabër dërgjelon, pra e kalon në sta atë zëngjinën që jefë se jo që i me metë më rapa tina. Mus me frikupu ka dhaja që me thonë që zëngjinat i ka përmenë Zotit këtur, edhe mus na po jesu më harumë për aty në hesabëve, nuk jesë në vladën zëngjinat kur nisë e në harumë se ata qithë një herë e kanë të reqet, ata u për karoqë pëthëmë gjithë njëherë ka ndërje gjene madhe shtë e mazorë është me, bu, me busabën vujtje përqa që për zotja ta i pagun përkaj një një një disa që si njërë bladhen sifate, atohen, të bladhen kur të zinën në qito si fate edhe sëmërami e bujnë allohen dhëllarë së njërë farën vërë prej fa në alë hqë lalë ilahe illallah Muhammedur Resulullah ke të fjallë kahtet kur të rinë, kur të qohet, kur të vjenë gjithë njëherë e pejgojës kur njëherë më këllëshatë. Ose fjallën Allah gjëllë gjelaluhu e gjëllëshanëhu, kur njëherë e pejgojës fjallën e Zotin të gjelalu në këllëshanë. Që da njërë lodëm që e bojnë Zotin ziqër gjëllëshanëhu, të njërëzëve Zotin të gjelalu e uka bovarë, e në ahiret në i faguhën me shantë miratë. Me qitë zisërin më ladhëm, tu ka rëzën folet një hadisi pejgamberi sallallahu kare alehi dhe sellem. <coughs> Nëherë fukarajat, shkunë të pejgamberi, i thamë, jashtu, lëllah, zëngjinat nate i kalumë, dhe pofitojt, shke, me thonë, shkunë zëngjinat e në metumë. Pejgamberi i thamë, pëse, pëse, thë ata po kanë me dhonë, edhe po fitojnë, e në fukarajat së kemë me dhonë, espo muj me fitojnë. Muhammed Aleyhi Salatu Ves-Selam nërkushimin e tyne mi ja u shkiru zemrat e tyne pa ja u tregojun juve dhan nisen qin kovë qi e bëni ato i më rrinë zëndjina të nse vahë uja Resulë Allah i dhanë Të sebi hunë Allah e dugure këlle salatin, salatë dhe salatë i në mërëtën pa e bëni të shfiha Allah i nazisë i tamazë të rinë të rinë Dhe betah midhune huu 33 her, dhe tuket dhe mune huu edhe 33 her Allahu Ekber, sikur që je bojnëna 33 her thonë Subhanallah, 33 her thonë, Elhamdulillah, 33 thonë Allahu Ekber, shmëra midhune, La ilahe illa Allahu bahdhe huu la shereikele, lehu l'mërku ve lehu l'hamdu ve huu ala këtë sherehu l'kadirë, që të tunë ku ose i boni, që të ziqën zotin ku ose i boni, një do nga masë për të falni, kini me imë rije, mire me zëndzinave që jetin së dohën. Shkund, ata pukarat, edhe u bëzun me këtë të zofë, por nile dhe zëndzinat. Ninë zëndzinat që përgëmberi i kamësua pukarat që i shtu dhe këtë spi zonë. Po zotin përgjëleon nuk i kapu, a i përgëmberi se i kamësua përgëmës pukarat, dendjina ti kan orden duke qadhom shënjë kojë mos e banë zotin dhe ti gjumëve dendjina te kujë zotin dhe ti. Shumë e dashur Resulullah, na bimë me zotin dhe ti për ninjina te asafë gjinë e fortna. A vani ke pa zotullah, çfarë është padeli e zotit, trahmëti i zotit, yuti ha men e sha. Kuin atom zotje, hamjet pas nin, hamjet zikrin, hamjet e zotit. Ja, ajo masumish për zotin dhe për djalëtin e tij, po të shoh. Mazmërave vjazën, që mbi i jam këtu surkuar, sot nuk et ajet e kumar në muslimanët dhe muslimanet, peci të në sifateve mujin. Zot i kur ka bu marrë musliman me arvon ti të, të sifate që janë ka bu marrë zot i atë njerëzën me këtu pezër në xhenamet rreth të gjithë jetës në njeri që nashvehme nashkong nashkuj, që i gjinët në që do si fati kuj përmena përshkë, mos me shkë, mos me i përstimo, ajo është nëhet nëhet nëhet, i sharet në dy njëhat, një, që ajo më shlimon të Allahit do të gjënë të mira, edhe Allahit ka me bu margëve, edhe ka me kërduat të të të të të të të të të të nëhet. Allahi, arrope ja l'alemin e bukë nësit edhe njëhet. Por Allahit e në shlimon, keqë zi, E vaj vetet për ata njërë që e ka në emri muslimat edhe nuk t'i në në qito si fati kuj përmene a unë qito dhe së emë. Asë nuk i bjenë menë për Zotit, asë i bjenë menë për fejë, asë nuk i bjenë menë me folë Ramazë, asë nuk i bjenë menë me buhë shumë, asë nuk i ngonë emërin e Zotit, asë nuk një në Ramazan, edhe kur fletë nuk fletë drejtë, kur edhe neren e vetë, namuzin e vetë nuk erë munë hitë, Runa zërë, ka të edhërëve, hëllëve, pjesi, ku qina u kanë bëhë, bëhë të tonë i fjesë e mëve, për qita shka të nga bëhëtohë. Qëpar rrugë e ka për qita? Qysh me mujt me i bëhë, na qita në dy njohë. Vështë, ma smrame, për më shme shkue, ma larkë, e me bëhë për të zohë, si një shlimoni, e lusën zotin na, që t'i këtem zotja da ta në më mërë, t'i vjen këtë dhenë Allah e la ja, rabim e rahmet dhe që faku dretë matë këmumet me vosh ka të dhonë vetë se për tos orë nuk është i këtem zemrat e njerëzis që është dhonë vetë ja nuk ka liben kullu e ti qi i këtem zemrat se zemrat e insanve jënë nërmjet gishtave të zotit të, të gjelar haqa zotit s'ka gishtat po si i rëne kshenu po natë nuk pejgëm veri ju ka e buha kej për jesha, i këten ati si zemra zoti që i të në vetë, bon e i shabë zoti bon murar, e i këten zemrët e që ty një vlasnive tonë që si në kërë një një zetë, e në zoti që ka ka për të zoti, të e i bjerën në mu dhe e nëngojnë zotin, edhe përgojnë për zotit dëmë gjelani. E nuk jesin vlasnë me ata që shetani ka bobe, që ata këmë i marë prometi, edhe ka në me këmën taj për jemë kë dy partish njerëjia janë dy njerëz vëlla-njerë. Një është me Zotin, një është me shejtanin. Ai që është me Zotin dy ljalal, djinë të çito sifate që i përmen. E ai që nuk ka është me Zotin dy ljalal, që nuk djinë të çito sifate, ai është atëherë me shejtanin alehim ajesteh. Se shejtanin kur ka përzoom Zotin për rahmet vet, ka fon E le ere ejte ke ha dhe dhe di kërtëm të aleje. Jo rabia përshet që të e që ti e bone ma i qëramë se mu. I bone ma for të i qëramë tina se mu për hasët i adhemi në ta. Le in e kërët e një la jënë mil kjame. Në kërët se më bretë muëtis ma mërë shpjetin të rinë kjame të më dhe në mërënu. Le ahte një kërët e në rrijët e hu i la ka një la. Këm me jam ashtru e zyrjetin e tina, dhe të më një pakit, nuk mu i me jam ashtru. Kja pjallë e shejtanit, qipone ka zonë zotit dhullzëlejnë, kura amshka ka bobe e shejtanit, kura ka përzonë zotit për ahmetitve. <coughs> Edhe së dyti herë për thotë zotit, dhe leka të sa dhe ka alejhim i blisu dhanë në hu, e të dhe uhu i la ferika min e lëmini e ka cilu e thot pëjtimi i shejtanit, atë mendimin që e pat shejtanit, e ka cilu gënë, dhe me thonë, që lojnë ka dirë i zotit në pjale në shejtanit, që shejtanit më ndaj e nuk kam ujtën dhe të tu, por të a zotit po thot pjale në shejtanit, është gu të aman orën ven, se pakit, janë pejatynet që i besojnë Zotin, e a shumita janë pejatynet që i shkojnë më shëtanit. Vetë Allahi dhërë gjelallën për anë përta. Illa feri kanë minën mjë minën. Vetëm një fakifë, një pjesë e mjë minën vetë, nuk shkojnë më shëtanit. Qërë qkojnë më shëtanit, hunë e Zotë Katerë? Eta zëlazër nëslimanë, ata që i shkojnë më shëtanit, Ata nuk i kanë që të si fatët Rahmanit që i njëhën A të re zotëi këta nuk i gradonë Me gjënët njësën në hërët Kërshkojna Po këta që i shkojnë mas sheitanit E dhe ngujnë e emrin e sheitanit Kërta afmaru e qëtë i ven Ata njësë i qonë zotëi E njëhënë Kërshkojnë Po e ka pregadit dusmanin edhe të dusmanin E dhe të sheitanin mas forit E dhe krejt ata që i shkojnë mas sheitanit E dhe buhë e dhe i shejtoni që i shtu ka shkec në atëku Qa e shtini shejtoni me thonë këmi mashtru e dhe pakita në kam në shtu pivje pakita Se shejtoni alehi majeste hike bonit të gjrybe kër kure hinit azot jadehin që fali, gjenge, i shtini zotin gjenete fali kër kemë gjënge i dhe zotin mundësi me mashtru azot jadehin e me hongrat të temen qka ja pa të nalu zotit dhe gjelon. E shëjtoni shka ta, kore shdrypi zotin të, u shdrypi me këzim të matë e tha, po unë kur mujta me shko boben e tyne dhe nonën e tyne me mashtru, po se nuk e mashtoj zullietin e tyne, që këta është ma ka lajme i mashtru, atër e e foli këtë pjaci, kom me i mashtruet gjithë, vetur një pjesë e mështëlimarëve një truhën, nuk mështoshën se gjithë s'kanë njëtë. Dhe ma a kjane dhe huat, dhe ma a kjane dhe huat dhe i himin sultanë. Por zotë i përthat, që se ka thonë shejtani kështu, farë fuqinje shejtanit nuk i kundlonë, që me mujtaj me fuqin njerës me i mashtruhe dhe me i quen nuk, nuk tina, nuk dhe me gabushme. Fuqis ka, me të përkrahë i sënd ka, dhe me i doni me të për sëndenë, Me thonë po të më shënë shtopë jashkote, me thonë të shënë atu dhe në gabinës me nuk mundë në shëtadu, atu zërëti nuk ja ka dhonë, në ndërë, vetëm ille alina e me menjumin u bile ahireti me mimën hëve minha ti i shekin, vetëm jakimi dhonë fuzina tina jakimi le ju, me vesvese me i të rëltu, Me i doha ata njerë si i besojnë ditës ahrejtët, përja tyne që nuk i besojnë ditës ahrejtët. Dhe Rabbu ke Alea kulli shenjën hafif, Allahu ytë është përmi gjithë sidhinsenë më rajtës, i runën ata që duhet me i ruhu që ka po katerët, edhe me heqmet betë ata që si runën me katerët betë. Runa zërët katerët dhe jara për alimin, ulazën muslimanë, Zotin arujt ka lekeve, ata njerë që i buhen të abija e iblisit, ata bashkë me iblisit njën bashke nga hretën që nërë, nuk janë me njëve. Që ata që sotë në dy njërë t'i kemi t'i po që jënë t'i shku që asaj udhës iblisit, udhës të të tëjtanit, duhet me i kajt në të ditë, në të leshë dhe bobat e vlasni të ty në që ka jemi, Se ata u sëbrovë duazër njësër në arep nuk i shohën në të susht. Pa edhe mi i po ikum pe i tynë e pasha Zotin. Ikum na pe i tynë edhe ata ikun pe i njëve. Asë ata njëve s'kanë qefë me na po atë. Nasë kenë qefë me i po atë. Sipur që po ikun në nëndë njëatër unë azot kaderëve. Me po një hoqë së një një mështimon që Zotin Bilxelari po një vazëtë. Me mujtë ata që si besojnë zotit jakvejnë shpinën ose me mujtë me sy nuk e shohin qëllë të shmonë që ju vjenë, qështë keqë i vjenë me boat njëri. Pra me një pjallën e zotit i vjenë sikur me rrehë mirar shuplarë, a arre dha bërë me arre dhërë njëri. Neni he jakvejnë shpinën edhe jakvejnë krytë të të nëzëpa që e për me ngu e pjallën e zotit edhe pjallën e haqën që ka tonë zotit se për i kam veri së ndëmarë Lazni, fjale La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, i kohë edhe kushtet e vjeta. Që kjo fjale që e bojmë në ispat Zotin dhul Gjelal, peygamberen e salatu vesselam, La tezalu, La illallah, kaleha, ve selam ka thanë, La të zalu La ilahe illallah tënë thëmën men kaneha, ve të redduan humul adabën ve nikmete. La ilahe illallah po thët i banë men fatë ati që e thëtë, Hazeyang elat kon be azab eda be jeneve ve tsi an ginjat eda maher malen yasta hu bi hak hiwa der chi kya hum pin ho hun soyna kiye der chi tera jo soyna nyalen aapne piyan de snyad ho sallallahu alaihi wa sallam wa qribina rasulullah dhe me lishti haku pi hati haq, ta qyshi hufet haku, qysh nënqmohet haku i fjales tja ilahe i të allah. Pegamberi sallallahu ta'la aleyhi vesel dhe më tha, Nadarullab dhili me asillahi të allah, kur insani i kshyër kundrështimet e zotit dhe i shemes u ka i bojnë zotit kundrështim, Vela ju në kjiru, vela ju nga jiru nga e kudret i a lejit, edhe nuk i kundër shtonë, edhe nuk e këdhen ato pe rrubës nga bushpe, në gjithë se ka fuqime këti. Në këdhye, ku është e ka fuqime këti? Vlazën shumë kabimet, në shumë kabimet, në loja këjemi. Kemi boj stihbohë, na vetë me hapune imanit muslimanit. Ashtë një nuk jemi që më mërëzit që aqëfarë të për dinë. Asë njës jemi t'ju mërzit, kur p'i shohëm gjynohet që dëllën me i dëmë. Asë një bërë më nuk është t'ju mërzit, pëse gjani t'ina nuk të kur Allahu Ekber. Asë një e vëllatë, asë një prind nuk më është t'ju mërzit, pëse bëjt dhe t'ina së të kur Allahu Ekber. Asë një e prind nuk më është t'ju mërzit, pëse bëjt dhe t'ina dhe në dhejtë su lakën qënë shqipë, lakënë në shqipë, lakënë në shqipë Asë një brinë nuk është ju më zitë pëse është bo e vladit i në lajt për me shkuën në gjehlemë. Atë ere na, nuk mirat e në tona që për shahadet nuk, nuk në i rrëmë. E i velat e të njësës për aspe e zofit të ahretit të dronë nuk në rrëmë, pëse muki jemi të gjë shkëtëzu ose të gjë dhonë për i vretit ato që i munu me dhonë, e vlad tonë me i bo tërbije në tërbije në zotit dërgjënarë. Kohë dua i e, në kohë që mundëm që që me duhet zoti që atëherë njëve në e kohë konektinë e imanit e të qëhaditit. Pra ka dikohë si që të thëtë pe jukë me jetë mund bashkë, që si e në gjë mujtë edhe nuk përna në dojë. Po është të pjesë e malë dhe që është asë i zojë. Por, qërë nga di që pejga me i sallallahu alai vë sallallahu alai vë sallallahu alai vë sallallahu alai vë sallallahu alai vë sallallahu alai vë sallallahu alai vë sallallahu alai vë Je dhugu kalpull mumin i kema je dhugu millhupil mave. Kamu shkrije zemre në mihmi cikusi si që shkrije të krypa nuj, lima e ramin e lënkiri qatë, se vërë që shesene qajnë kësijat, velaqin la jaktiru ala dhefti hije dhe s'ko munësi me hije. Si, Tashna, është botë për tyhë e dhe për mundë. Në kohë se s'munën me i lakutësijat në shpitanë se gjithë kush ka punë shpitanë Kër kush sët s'ka nevoj me dojnë jashtë ta familje së dretë Kër kush kërkuj në s'ka nevoj sa ka kmito, kur gjas në gjaminë Gjithë kush kemi punë dhe gjuthë në mrejnë në familje në dojnë Në kohë se e ki munësi, Zotit ty dhe merë për atë guhet, ka për atë guhet, në harët pëse të nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e n sa ke mund me largue për adin të në pej seneve që ka është pëndrasohet të një qëllarë. Po në poqë që e ka quë e zote në rujt këtë edhe, peshka të në zanë, e nuk e ngonë prinin, që ka e thotë prinin, është borë me apo zemrën e tina, zotin të një qëllarë, që zemrën e ti po shkrihet si krypa në një, që s'komunet me i prunën mu dhe e familjën e vetë, e vlante vetë, atë heraj në zanë, o, E përse se, se më në mojnë familja zotje e këton në njetën, në ditë jamitë, në në të një në nga nga na. Se nuk është po dë laënë muslimor, beshme thonë muslimor. Por muslimani duhet me thonia ja muslimor, edhe me funuma që është ka thonë zotët, edhe që është thotë feja i silanë. Muslimanit laën të tutët pëj zotët. Muslimanin të të e zotët nuk e lenë kur një herë me shkuën nuk të alip e emën zotët. Sa për e bënë pëse të bënë që i pasunin e vila dhe jëtë përse nuk është rrugin e Zotë. Mos jemi bejtë atyjnë e që pëna mashtërën pasuninë. Kër pëna vinë interesë harrujn, për harrujnë, apo të jojnë jemi mirështë edhe vojtë gëjnë e për qepë kuha ja ka buqështë. E ka pu kuha, vëllas, po koshka me buë. Më dhonë, ma më njërti për hujtish me me në tua e ka arshu e të në punën e keqetë, se sa so që Zotë A nuk e ka ditë Zotit që do t'jënë të poha? Kër Kur'anë, lartën të arru, ebet, bati është ejtë i kjavjetë. Thona, po Zotit i ka ditë që farëko e të dhëtë i. Nuk këtonë Zotit që t'ko funërë i kështën që t'ko funërë i kështënë, po Zotit dë gjenëo në këtonë, të, të erin këhamet, muslimoni ka, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mundu, mund, mund, mund basu, të rëmjësim që ka të lykë në kurani e ba muslimonit, burime ka kurani, kuha sada që të uh, frishet, sada që të njërkuhet, kuha kurani nuk nërlisht njëve, kurani është i zoni me i përgjesh të kures, me që të kushtet që i ka tonë zotin kurani, se njëmi më rruna kushtet e kurani edhe me një përstet, me një përsta kuris. Këto e interpretimen që i bëndi kushti, ja që të të të të kushti, A i gafon shumë gafon, se kurani nuk në shanë kur në sen, as kurani nuk gafon tërkun kurani zonetit, që kurani e në rëndë shëriatin, nëse lijin e, e kurani e në rëndë kuha, në uzu bila, po kurani është i zojtë, kuhe së me i përbadu, se kurani kur gësë ka o sen, që nuk i përbadu kuhe së tepë në kja vejtë. Kuhat dha dhe zemoni ka orë qërët Njërë të kështën njërët që në botë që njërët Njërët dhe funuen keqës që kuhat e dili dhe traran E kutë dhe që të kuhat nuk kohëve që ajo kuhat Pra njërë të lërduhet për e emrin të zotit A të rejtër plishtin kuhat Se kuhat shpishet, rejtër plishtin funën e vetë E i plishtin halet e vetë Ebni Adati, Rebjallahu, Angin E vete një herë e fanë, shkajon prigat hajë finë pëshënë. Tanë që i hajit një abasë. Po të rruë që muslimanë duhet me tonë të ndzaka i për Zotit. Mutu për i qësijave, se kërë funojnë në kezë zërë të i bonë a Zotit. E kushën prigatoka, kushën hajë i fa. Hazëti i përdi abasë i thaë, hajë i ba janë qatër një qëtër një që u lukuhun përkha përkha, zemrat e tyne pe i prigës sotit jën vahë, dhe aju u nukuhun bërkje, sytë e tyne jën me lëkë. Je kullu në kejpe në frehu, edhe thonë qysh më bëzu, dhe lëmëndu minë verarina, mrapa nështë është deka, dhe lëkabu e mëmena, edhe vërrin e kemë për pora. Dherë kja me të me vërma, kja me jetin e kemë i vade që kemë në gjahë dhe Alo, me dalë para zotit. Allah gjehenë në mesarikuna, mi gjehenë me kemë uldën me ka përsymë shkunë në gjene. Bebejnë e jebejnë dhe ahirat kuna me vëkipina, edhe para Zotit tonë kjena në mbënarë, në mëvkife kjemi edhe në mbënë posë uarë. Mi në sanë vlazën, në shlimonë, që i kujtonë që tu, pritë, qaj o është prigatatë, qaj e njefë Zotin, qaj të utët pëj Zotit Vilgjelaj. Sa pare do në vlazën, në shlimonë, që na kjemi sotë pasunitë madhe, në kuëfse se kujtuajnë atje kjemi deke, Kose se kujtojna natën e vorën që kemi me hinë varë për kaudetën. Kose se kujtojna që kemi më dalën kiamet para huzurit zotit të lë gjelarë. Kose se kujtojna që kemi me kaluën kaluë e me kaluën e me shkunë gjenet. Nësë të i dukila dhe im dhe im min këvi in lavarit duha. Në këa në ala rabbi ke hadme në mabdija. Ka ushtë që s'kini me shku me ka përqymi i gjehneme dhe me po gjehneme. Kjo është hatë mi më këbi në kazaq që Zotje si zot, ka kry këtë kazaq. Insan si skalon, djehnem, që s'kallon me gjehneme, që i lëmoja për para shumë i se kantonë siratë qipëri, edhe pejgamberia ka qitë endin i kanton suratë qipëri, a i dhe i Zotje që ku ashtë që të thotë, s'ka në insan që si s'ka me kallu e me gjehneme me shku në gjehneme. E ta është përmarët i nësani e i kujtëm të zemi, atëherëre, aji insan akuzon musmuturët me i Zotit, gjene gjelalë vërë gjene shantë, akuzon me të shuh emrin e Zotit dërë gjelalë, akuzon aji muslimon vë dhajë zënë musmutin, në qëto fjallë e përra që i nëgjeha inë në lëmëslimin e mëslimatit e mëslimatit e mëslimatit e mëslimatit e mëslimatit. Runa zotjarë dhe pe i zemë e vëtë dyne që nuk i tutë të në Zotit. Kuna sot beja dyne që nuk zinën në këtë urën e të zohë të gjellë gjelatë, nuk uve gjellë gjelatë, se pështim latënë muslimon të gjyben ka, të benjohë Allahi u një gjelatë. Aj që e njehë Allahin edhe i tushët Allahin. Inënëma, e se i dhubila, inënëma jahësë Allahe min ibadihir uleman. Allahi të i të të në masëfot të pejkunëve të vetë, Ata që e njofin Allahin në gjelalë, nuk okshtu ok ok me rami veç ylema që i jenë me shabba dhe që i dinë me këmë në Qur'anit. Po ata që e njofin Allahin që i ashtë takë, edhe i bojnë Allahin që i badeqet dhe gjelalë hu dhe gjelë shalu hu, edhe ata hinën këtë gjallet ylema. Qëta njëk lazën i dhutën Zofin në gjelalë, qëta i dhutën edhe në atë zborë, qëta i dhutën edhe dhe dhekësht, edhe dite s'kja mesit që kena medalë para unëhurit dhëtër dëngjelatë. Nuk duhet vlazën në të mërzilë të mashtrohëm në dy njëtë me pasunin. Asë nuk duhet të mashtrohëm me ibadet. Asë nuk duhet të mashtrohëm në dy njëtë me dhije që këmë dhije gjëjatë. Asë nuk duhet të mashtrohëm që këmë dikotë natën dhe është njëri dhe më sëftëtojnë në në, në klojin e tyjnë. Vlazën muslimonë. Hatim al-Asami ka fol sotial ka thon la takdur bima'ni insaleh fadoma kan asteh min al-jannati ve kad lekia adame alayhi salam fiha molekia mosumastro nikush me vend mir me dhon e kom vjenin e mire jetën e mire shtëpinë e mire tokën e mire nimetet e mira kohën e mire popin e mire se Po do, po do hat tia ti ne se so mirin poshin dy njo frak hat tia drejën se ne ka posma binë po po kur gava ne humbim veamës do ti e çiti te gjeli edhe ti po thotoj insan mos u habit me mall dy njo se doja mirën e harruaja me Zotin dhe me kundërtu Zotin se ma kundërshtim ti e gëzuat ti pe pasunit dy njo ne devien dike as ton Atë herë marantë të zoti, ku shkojshë nuk i e shkame, gjithë e Allah i që i shkame, të më jafë thot aty në qikam, ata që janë pasunika, e zoti në arrujt nuk që janë në rrugën e zoti, i drunë a zotë kadehë. Edhe, musumën shtroni, me ibadet shumë, po në thot mirë, po në për jafë thot do të lejtë të hargjive që i hitë nuk e loni ibadetit, edhe nështë të disa gjëllonë, si krejt jo, i bojë Zotit i batët për në dhejtë, më shumë ashtrojë të të të tynë me thonë që jënë i mirë, e me hafënë haditë, se i blizet mërë shemën i blisin, shëjtonin a lehimajës të hekë, a e ka pojë batët Zotit s'ka lënë dhejnë të e në nëshetën të, edhe më shumërami një emët Zotit i këndën shtojë, e bojë Zotit janë e të këzoni Mosh mu këtetim sanim lazen në kuqineve. Edhe i batetzias duhet me toni në përbën Zotit i batetetet të të të të të taj. Duhet me por së priget. Na jetin e por kër i gjojë a Zotit i myti. Këtu të shkore së priget a Zotit. Se mishmimonit duhet me rënumë nërvjet priget e dhe i myti. Ata që i din pishka, Ata që kam ilum, E i habit ilbisht, E pojmë qiver, E me mdojnë që janë ata diçka qasos që, që të kush kërkushi, aty ku në ku thëtë Mosuhafitni e këshur në funën e Beleamin, që ka qërë Beleamin atëherë e dhe në funën që jemi di kushi. Që tu pak ma që janë për ja u kaldoj funën e Beleamin, që të hasër ja të jazhejme të keni një një një që nëherë, dhe dhe këtina që i thamit të keni një një një mërë shumë një që, Beleamin se keni një një. Beleamin është Kër kastu e Hz. Musa a.s. me lukhtu në qitë këdusin shërifin. Ose riva jeti qeter, ju shahit një mund një mas tina. E urnaj Zotin të në gjelalë me shkuj me lukhtu aty me pofetat dhe. Aty u gjind një njeri e kishte e njën për anë. Këtine e kishro Zotin i gje e dikeve ismi arzanë. Kër vojnë një duho a Zotit, Zotit duho në t'ina pra kur nuk e kvej gë. Ati që i shkun ështëria bëni Israel dhe në zemë e gufet, i shkun akraboja dhe ata shukët e vetë, e i vonë rinqa me vonë i betua, kuna ështërist, a zëtë i musët bëni Israel dhe. Ta jo nuk mëj me bo betua, se atyos, aty janë pejgambevë, la o jemë, edhe atë gjojën ushtria më shlimane, e unë e i kronë dhazninja atë gjojënë nuk rëzënjëme, dhe duhojësënë bëndë zoti Helot. I shkënë të të të të të herë i buona Petri Gjovë edhe i thënë, po tehefën pasoni sa të dush. Kurë ja i nesën me malë, edhe janushen si dhona Gjefin Plërë, e rka dhe rizotit dhërgjëllarë, edhe pëlloj këtash me shku me bo vë të duho ku në ratuja. Po kishë nevoj me do një bje shtë nojtë edhe një po atë në ratë shkujojtë. Kur hipin atë atje heja, edhe këshyri u shtërinë në ratë, nisi po bon vë të duho, po zotit dy gjelojë guhen jala për joshna, edhe i jargjës ke guha si kur që jargjës e ceni, edhe janë nisi u munu me bo vë të duho, O pojkë për duam mi ata vet vargë me humi ata austrinë hazeti mëhas. Edhe ja harroj Zoti din xhelat is mia azamin jam zor pe e picirit e bega meriton lidhje me tot as po i thot Sufin Kur'an edhe në ime ne Said bin Allah vet dua e himne be ellazi ayna hu ayatina la muhammed lejo arti muslimanve Ha berin e atyune që ja ukebidhona ismi azamin dhe dijen e madhe, e msele ha minha edhe ju shlyet, dhe me thonë, ja harun, ja haqën për i me në stina, për eti për ahëm shëjton, e ju bua të api shëjton, për kjallën min e lë gabin edhe u bua për atyune që buhet, që u buon helat. Përkëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëpëp Ma po është një se musmë e këmë kërëjtë Se me thellë rukë, me thellë i lëkepi Funë e Belehamit si funë e qenit In t'ahmin a e i hjelhet Ve i të t'rruhu hjelhet Në kuafëse e në mund qenit Ajve shlomën e lihe që të tabiat sëto Edhe në kuafëse se në mund qaj apet Vesh lihe që të tabiat sëto Edhe njeri që nuk i t'u të të zotit E ajtë si kur qaj Belehamit E nuk, e, nuk e zotit jelal, i bën në atë bjeneve të zotët dënë gjelalë të tibatër, zotëja tina i ahjek për e zemrës dhije në zotët dënë gjelalë, e jetë mën e tina sikur velehamit që ubojë sikur qenit, qenit dhe së lehe dhe kur gjë për pe, i bejrë pjallëve t'i i shka, që asë ku edhe për i duaz për velehamit sikur pjallës qeni, të qenit pjallë e tina të zotët dënë gjelalë një të mërë. Kure fa Bële Amin që e maroj punë e dina, u kështu pej pove dhe za e pove më hepoj e lësë. Unë marut, unë e mosë kanë shtimë asë ndër një atë në rëtë, tërbëshë në shërë një hile për bojë. Me gjithë sa është diorë këtë e rëndë, tërbën ko se që të hile e bojë, unë në gëllën muë, A që vëllu del që ajo, ja u gujmë një pesat marë për një Israënë. Ta mërë një vajzë dhe të reja e qëmi përzini me ushtëritë hazët i muzës, kohë që buhet në një, një rezil me vajzat juve, vëllu del një e kjeqë e tjyre. Një për tjyre u bua rezil, ja u që i zotë i ta umin murtojën, thëmë në fësirinë, 17.000 i beni Israel për fritit kanë do një jetëm. <gjellar> Theri që jërë të zavem si veziri haqëti musës, e hini mrena i prejti femën e moshën, e ukyj që i durtha ja dhe bëbi, na i gjërat kje që në gëmë, bon, ti e në allahëtis në apelon që a të vëzohi ja unohën i belon. Vlazen muslimon, të i e jonë, që i podimë, Fëtut po në musim i bosim vela amin E në tona, Moshku i ton, Shka janë të jo bo, Musko na gjonë dhe njeve si bëni israhinve, Se pejgamberi sallallahu Karkalehi vësëllem katan, Li këllë li këllë min fitne, Gjithë si dhe popullë Ka me posë fitne, Dhe fitne të unë me ti, E er, në marë me në në njësër, Të hitë një mjetë i temë është malli edhe fena. Qërë një vëllatë ndullë gjeleani, zërë të ndullë gjeleani, kur anë përna thotë, malli beleamin e habiti edhe e harojishmi azamin edhe e përshkoj pa iman në aret. Runa, zërë të kadirëve dhe na përdimë po, për, musë përshkojnë pa iman në aret. Masa një në shërë i beleamin, që ka i gjepë ushtrinë e hareti musës me murtojë i mesenë, që e prishën në muzën e fejë që islamet lozen muslimon, se feja ka në muzë, feja ka herëzë, feja ka mërë, në fejë që s'ka mërë ajo fejë nuk është fejë, sidë mos feja jonë islamet, pruna zërkaderëve jara, për alëmëve jara. Pas në mi blazën se muzën nuk ose në humanina, do të jo efi të shafet një troshpijë të matë-matë, që frikët e madhe kënë ndeka, por Zoti Gjellëshan, hun e i vjetit Muhammedit, në ka dhonë buratë të këllohja, dhe me pështupe që të një frikëve që i përmena, shka ka thonë pejgamberi sallatë allahut ala aleyhi ve sellem, gjitha këto hadise jënë hadiset kërta, që i ka bor i vajet muslimin, edhe i ka bor i vajet muslimin, edhe buharia të këllohja. Pejgamberi aleyhi sallatë allahut ala aleyhi ve sellem ka thonë, Lige me dekë që nëjë tutë më dekësë. Ma min redhullin muslimin jemutu, fe jekumu ala genazet i herbeun rethullen, la ju shrikune billahi sheja, illa shefe ahumullahu fi. Në musliman që dhehtë lase, e quëhen në katër dhe dhe dhetë musliman që se buenë, që si buenë zotë i tërta, e jafalin genazën a ti muslimanit, Po të zotit dhullgjelor, ato katërdet muslimon kanë me bërë shëfot nga të zekëm zotit ka me kështu atë muslimon që i ka dhejtë. Ja, lëbbi, na të ditë me thonë për të shumë shqyë që jemë këtë dhinë dhe për të këtë për të bisejtës më shmequ, lazën kurna nuk mundu me ello hapur të të shqyë që në zotit me i dojmë s'kejtë. Që muslimoni sa me kënë gjuna qatë? Katërdet muslimon kërja kënë një muslim elenuten për to se xhenazja muslimanit është lutje zoti po thot ata 4000 musliman kanë dhoshë fot na xhenazën e kanë në tubi i Ilahit e atë i jo i shoqat si musliman si kurton qi po shkojnë edhe po bes po rin vëti të përzi dija po në koprë atë nomin xhenaz e për mëna edhe për bora disko në diskonë gojë me prrëri s'ka nevojë me prsin vlozën se ku te kia e kia për dit me fulor fat Se që tu e janë për njëve që tu e të mi ditë na, që tu e kanë gjithë shuhërëtë e na, që tu Boba bo, më ka zekë, Boba më në zdi me histi në vërën e shtetështi kushtonë Edhe abdes tuk mërën dhe gjenosë në siapole dhe shkonë pas tina Ku ku për Kuku atë bobë shkardion i kalohë për masë Ku ku për atë atë jemë e mjët në atë mjët kush në vjenë për masë të vërët më nashonë E ty ben jemë ty e ditë asë nuk jemë ty e popë që të l'hadithi pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem të shmëren anë varë që shpikë e marë el muslimu i dhe asu i le fil kabrit muslimani kur të vetë të të nëvarë anë varë kamë vetë muslimani jeshë du në la ilahe illa da vëhenne muhammed e rësullullah ka me bojë sport ka me thënë la ilahe illa da muhammed e rësullullah muslimani ka me dhëmë të nëvarë për të të të pejgamberi se kdo e verdeton djala nëse idhullu Bilah Jusefi, jullohu të dhinha, mënën nënën fillko e li thabiti, fillhajatit dynja dhe dhe dhërta. Zoti ka me i porquat ta njerë që kanë pujmanë, ham dynja qatër nojnë kane nërnu me lhoj, lhoj, lhoj, lhoj, lhoj, edhe në varë kurt i vjetë apetë kane nërnu me kone me lhoj, lhoj, lhoj, lhoj, lhoj, Edhe ku qohu nga rrët para huzumurit Zotit kënë në uquh me la ilahe illa fa Muhammedur Resulullah Jaran për Zotit këto kur një herpi i gojës musnë në nalëmë dhe për zemra më të nga Pak të Pak të ku ku për atë që i rënën e Allah zërë musliman Pa iman jeta shka dhynë me kje që është e qenit Se jeta e qenit është me mirë që i thëp Zotit nga rrët Kun të rrët, kun në të rrët, kun në të rrët, hap Këllu dhe rrë, duhen dhe rrë, a njeri keqë ka mësë në gjëhenë. Ve e këllu i këllu i këllu i këllu i qërapo. Kur të shohin të farë që i ubonë që e jëzërë, a ah dhe të të të kishna dhe unë, u me të të tishna kone dhe unë hajban, e më bua dhe e jo me kone njeri keqë mësë në gjëhenë. E më njeri që se ka imanin edhe së këllu a ilohi e illa allah, Ma viram nëse me koni muslimani, ispaqas zotin zylxela. E kjo qoftë myshtë peizotë se të bej gamë që muslimani që e bën ispaq zotin dynjase dhe në varqamë vobi në lajt e Alla. A dizë se njiçë të fekun ale goaria dhe muslimani e kalvon i vajet të Allah. Jehat hadisi seri para duket xhamedit kur dëm dik jamedit kur dëm para uzurit zotin zylxela. Zot i qërre gjelaluhu ve gjelët shanuhu dhe të të tëtë në tëti. Zot i dëllë dëllalu, të tëtë në tëti. Jeqiu jë mërë kiamëti nësën minërë mislimin e bidhën nëbë nëkërë zibarit. Ja kërruha allahë lehëm. A zi të tëtë vëjnë mislimantë në është me gynahë, si kurë për i e shkatëllë ahë, po mësë i shkanë me imanë, zot i ka me i kohërën i tëmë gjenë. Zesh me imanë Imanim dhe mujtë në rrëvazën muslimanë. La Allahe, Ildallah, Muhammed, Resulullah. Ja Rabbe i qita kështë për nëngojnë nga arun i badet Zotit. Ja Rabbe i bile imani në rrëvazën. Po që shruhet imani për muajan në Zotit, dhe shrahmet i Zotit, se në qithë po falim e po nëzinojme, po mundurëm, edhe tutum apo qka të të buhen ori nësë atikës. Dhe shrahmet i Zotit është iman, Allahe, ja Rabbe i në i hujtë neve dhe atyne do të na lazen ato mëshdhet e pejgamberit sallallahu ta alajhi wasallam që All-llaui aş meneve ai që ka buj zotin dynjar, shahadet, zot i shpottën dynjë edhe ka dhënë shahadet sa hafte ke zoti e fton për hajet myslimanëve nën dhe edhe në varr zoti thyçelal lafocën esafet edhe e bën i shpott zotin edhe dhe shahadet edhe në ditë që amjetit edhe me që nahën kofë që shkënë të Zotit, Zotit gjëllë gjëlarë hu vë gjëllë shanë hu, atina me emër të Zotit kamë një atëvarë kësuret të tina, si të kjerë imanin, Allahë ja Rabin e bufë nësive dhe një dhe me konë peqë atyru në pojnë. Po lazëm, edhe sot, pra të pojnë në një qybë edhe një njib shtikfarë, e luhtumë Allahë në gjëllë gjëlarë hu vë gjëllë shanë hu, së Allahi zhu l-jelal, ishë allah, qëtëm ehti muhammidi, edhe në ehti nabashtu. Në yavrën, edhe iqyarën, në mabë, fërën, muslimani, blazën muslimani, kur në heresat yën shënosh, përër lohti me teke nuk duhet me qëtë, gëzimin, përpara frikës. Në në thonë, nuk gëzënë me pasë i mytën matëmallë, se që ka frikën. Përpara a mirë me që frikën, pak përpara, masanina në ardhën i mytën më rapa. <coughs> e gjenë vakti me dalë pëjdi njësë. Kërë qëtete që së tjumë ka me rëdurën, që atëhet duhet me që i të mytën përpara, e frikën me lunë më rapa. Se, Allah i ndullë zhe lalë, këni niju, eshabi kekin, vështë që kanë pru iman, pa bua merë hitës, zothi i ka përdu e pejzullu me të qëfarve. Kanë ikë për i tyne, kanë hi me një shper, që zothi ata i ka një du në ëndë, kur a anë. Pra, edhe një qenë është me ta. Qaj qenë që jo këndë me qëvan, ka efë mas tyne. Për hatër që i kanë rrugë njësa hafa me ta, Allah i nuk i zelojë qatë që e njëse dhe të gradonë në gjennetët të qatë. I shalë Allah dhe muslimon. Edhe nga muslimon, edhe musmu shumë gjithë me i bojë vazhete që si duhet, për hatër di kuj që i vrim me ta edhe, edhe i damë të mirë Allah ja, Rabbin, e, pof, fidel, e, i arabe në e pohë në i dhe dhe i bërë në në pëshukë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الخير في الليل لا اله الا هو الحي القيوم اذهب الذنب والتكبر عن هدايتنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم